«Тисо, малий!» – запитав той виторопень. «Ні», – відповів Савка. «А цьо лію?» «Я не рів. Лію-лію! А тисо тут буде спать, і я з тобою!» Вони полягали, притулившись один до одного спинами, і лише коли прибиральниця застукала вранці відрами, прокинулися і розбіглися по кімнатах. Так у Савки з'явився в інтернаті друг – Соколо. На вигляд йому було років шість, але вони були ровесниками. Сокало не виріс через хворобу. Глава восьма як брат пожалів сестру. Переїзд призначили на суботу. Брат найняв вантажівку і чотирьох чоловіків, які мали носити речі. Усе відбулося за півдня. Я обрала кімнату з каміном на другому поверсі. Туди перенесли меблі, а мішки з речами розмістили в сусідній. Фортепіано поставили в передпокої на першому поверсі. Коли усі пішли, ми з братом розгублено сиділи на сходах. Він говорив про те, що дурниці можна робити в юності, а не тоді, коли життя вже котиться вниз, про те, що цей замок уже напівруїна, і мені його ніколи не підняти. Я сіла за фортепіано, Дивно, але воно навіть не розладилося. Брат не любив музики, ніколи не грав на інструментах і навіть не танцював вальсу. Грати було ні для кого. Перед лицем цієї похмурої споруди, яка тепер стала моїм домом, раптом відчула незбагненну втрату. Втрату спокою, затишку, упевненості у завтрашньому дні. Це відчуття навалилось на мене як брила, я чекала, що брат піде, аби розривітися, розкричатися, а потім спустошено упасти на ліжко. Але брат не йшов. Я мала показувати душевний підйом, свою силу і впевненість. Запропонувала йому випити чаю із шипшиновим варенням. Він сидів, не поворухнувшись, схиливши важку велику голову на червоні у венах руки. На все моє цвірінкання він не зважав, думав щось похмуре, як ніч, дивився через сіру стіну у моє понівечене майбутнє і сумував за мною. «Коли припече, приїзди до нас. Ми з Ольгою пустимо тебе пожити». Потім він прихилив мене до себе, досі так не робив ніколи. «Не журись. можливо, це можна буде обміняти на кімнату в гуртожитку». Я вийшла провести його і погодувати собак. Тепер за будинком тулилися двоє приблуд, які вночі заливали подвір'я дзвінкими голосами. Сад був темний, хвіртка голосно завищала. Спочатку до двору просунувся ліхтар, а потім зайшов той потворний дід, який колись так же несподівано з'явився на сходах та налагодив освітлення в будинку. Переїхала. Камін розпалила? Я тільки зайшов спитати, чи не треба чого? Ми ж з тобою, сусіди. Мені хотілося спати, а тому нічого не розпитувала. Побажала добра ніч та засунула старовинний засов на дверях. У мене є дурна звичка спати з відчиненими вікнами. Це з дитинства. До самих морозів я сплю під подихами вітру. Не можу заснути у потягах, в автобусах, на вокзалах, і у чужих людей. Коли зайшла до кімнати, то побачила, що на квартирці знову сидить сова. Я трохи злякалася, але намагалася залагодити стосунки, сказавши, що ми з нею схожі. У нас в обох короткі стрижки і розкуджене волосся. При цьому я засміялася, щоб якось перебити мовчанку. Птаха дивилася з підступною зверхністю, ніби вона все про мене знає. Я перегрібала у каміньі вугілля, відчуваючи на собі її пильний погляд. Вже ось котрий день стоїть нерівна погода. То западає густа холодна мряка, то випливають мяне осіннє сонце. Листя на деревах майже немає. Останні перезрілі яблучка збивають ще ситі граки. Вони бавляться, обдивляючись моє подвір'я з висоти свого вільного скепсису. Коли перевезли мої скупі пожитки і коли я пішов брат, приставивши ветху браму, я вийшла за двір подивитись на вулицю. По обидва боки дерев'яні і цегляні будиночки пофарбовані та відремонтовані в останнє десятиріччя. Деякі майже лялькові, деякі перехняблені, а подекуди розкішні прибудови. Є двоповерховий котедж, який спогорда дивиться навколо ігноруючи мій замок. Замок – надто гучна назва. Я ще до стоту не вивчила розташування усіх кімнат. Є прохідні, є зовсім крихітні. Є комірчини та гардеробні, є навіть кімната-ванна із проіржавілими трубами, у якій колись могли купатися або прати. Намагаюся не думати про те, який розгардія панує навколо. Скільки дощок, прогнили у підлозі, скільки струхло рам і зламалося дверних ручок, скільки вимикачів висять із вилізлими нутрощами. Ця кімната, яку обрала і побілила, придатна для спання, але що буде взимку, де я візьму стільки дров? Я почала спостерігати за птахою, яка згорнулася і понурила голову, немов збиралася спати. І тут за вікном почулося гудіння машини стукання дверцят трепіння напіврозваленої брами глава 9 всі бояться вола